Evangelium podle svatého Jana Kapitola 1. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učinění jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. V něm život byl a život byl světlo lidí. A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhli. Byl člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Nebyl on to světlo, ale přišel, aby svědectví vydával o tom světle. Tento byl to pravé světlo, kteréž osvětluje každého člověka přicházejícího na svět. Na světě byl a svět skrze něho učiněn jest, ale svět ho nepoznal. Do svého vlastního přišel, ale vlastní jeho nepřijali ho. Kteříž pak, koli přijali jej, dali moc syny božími býti, těm, kteříž věří ve jméno jeho. Kteříž ne je ze krvi ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z boha splození jsou. A slovo to tělo učiněno jest a přebývalo mezi námi. A viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od otce, plné milosti a pravdy. Jan svědectví vydával o něm a volal ška. tento těst o němž jsem pravil, že po mně přišel předešel mě, nebo přednější jest než já, a z jeho my všichni vzali jsme, a to milost za milost. Nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se. Boha žádný nikdy neviděl, jednorozený ten syn, kterýž jest v lůnu otce, vypravil. A toto je svědectví Janovo, když poslali židé z Jeruzaléma kněží a levíti, aby se ho otázali, ty kdo jsi? I on vyznal a nezapřel a vyznal, že já nejsem Kristus. I otázali se ho, což pak? Eliáš si ty, i řekl nejsem. Si ten prorok? Odpověděl nejsem. I řekli jemu, kdož jsi? Ať odpověď Dáme těm, kteříž nás poslali. To pravíš sám o sobě, řekl. Já jsem hlas volajícího na poušti. Správte cestu páně, jakož pověděl Izaiáš prorok. I pak, kteříž byli posláni z farizeu, byli. I otázali se ho a řekli mu: proč tedy křtíš, jestliže ty nejsi Kristus, ani Eliáš, ani ten prorok? Odpověděl jim Janška, já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte. Toto těst ten, kterýž po mně přišel mě, u něhož obuví já nejsem hoden rozvázati řeménka. Toto v Betabáře stalo se za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne uzděl Jan Ježíše a nejde k němu. Jdi, aj, beránek boží, kterýž snímá hřích světa. Tento těst, o kterém jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž mne předešel, nebo přednější jest než já. A já jsem ho neznal, ale aby zjeven byl lidu izraelskému, proto jsem já přišel křtě vodou. A svědectví vydal Janska, viděl jsem ducha zestupujícího jako holubici z nebe a zůstal na něm. A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl, nad kýmž uzdříš ducha zestupujícího a zůstávajícího na něm, ten jest, který duchem svatým. A já jsem viděl a svědectví jsem vydal, že on je ten syn boží. Druhého pak dne opět stál Jan a z učedlníků jeho dva. A uzřev Ježíše, An se prochází, řekl, Aj, beránek boží. I slyšeli ho ti dva učedlníci mluvícího a šli za Ježíšem. Vyobrátiv se Ježíš uzřev je, ani dou i díjim. To hledáte, a oni řekli jemu, Hrábí, což se vykládá mistře, kde bydlíš? Díj jim, pojďte a vy jste. I šli a viděli, kde bydlil a zůstali u něho ten den, nebo bylo okolo desáté hodiny. Byl Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden z těch dvou, kteříž byli to slyšeli od Jana a šli za ním. I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, což se vykládá Kristus. Přivedl je k Ježíšovi a pohleděv na něj, Ježíš díl, ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti budeš Kéfaš, tož se vykládá Petr. Na druhý den chtěl Ježíš vyjít do Galileje. i nalezl Filipa a řekl jemu, pojď za mnou. A byl Filip z Betsaidy města Ondřejova a Petrova. Nalezl Filip na Tanále, I jemu o kterémž psal Mojžíš v zákoně a proroci, nalezli jsme Ježíše syna Jozefova z Nazaréta. I řekl je mu Natanael, a může z Nazareta co dobrého býti? Řekl je mu Filip, pojď a vys. Vyda Ježíš Natanaele a jde k němu, jdí o něm, aj právě izraelický, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, jakž tím neznáš, Odpověděl Ježíš a řekl jemu, prvé než tě Filip zavolal, když byl pod fíkem, viděl jsem tebe. Odpověděl Natanael a řekl jemu, mistře, ty jsi syn boží, ty jsi ten král izraelský. Odpověděl Ježíš a řekl jemu, že jsem řekl, viděl jsem tebe pod fíkem, věříš? Větší věci na tyto uzříš. Jdi mu, amen, amen, pravím vám, od tohoto času uzříte nebe otevřené. A anděli boží vstupující a sestupující na syna člověka